Catedrals Musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música Avui anem fins al centre de Barcelona Al barri del Raval, prop del Liceu s'hi troba la Biblioteca de Catalunya Des de l'any 1401, en època de Martí l'Humà fins al 1926 aquest espai el va ocupar l'Hospital de la Santa Creu l'Hospital de Pobres de Barcelona Construït entre els segles XV i XVIII, va ser l'hospital més gran de Catalunya durant molts segles i va ser el resultat de la fusió de diversos hospitals que ja existien a la Barcelona medieval. Era el més gran del país amb molta diferència. Podia acollir 350 persones, mentre que la resta d'hospitals de Catalunya tenien entre 4 i 18 llits. Quan a principis del segle XX es va decidir treure aquest hospital de la densa Ciutat Vella, aquest espai va quedar buit i es va començar a plantejar com la seu de la Biblioteca de Catalunya, que obriria l'any 40, acabada la guerra. L'edifici és un excel·lent exemple d'arquitectura gòtica civil catalana, caracteritzada per les seves grans estances, molt semblants a les que podem trobar als monestirs benedictins. Les estances estan disposades al voltant d'un pati de claustre. L'edifici es va planificar amb quatre ales rectangulars, que formarien un quadrat deixant un pati al mig. Tot i això, la quarta ala, que havia de tancar el pati, no es va arribar a construir mai i ha acabat a un edifici en forma de lletra u. Des de l'any 40, aquest edifici és la seu de la Biblioteca de Catalunya i recull fons bibliogràfics impresos a Catalunya, servint com un arxiu nacional. Disposa d'un quilòmetre i mig lineal de prestatgeria a lliure accés, amb 20.000 volums i uns 3 milions de documents de dipòsit. A l'edifici de la Biblioteca de Catalunya s'hi programen concerts de tant en tant durant l'any i va ser l'escenari d'un dels grups pioners en la recuperació de la música antiga europea, Arts Musicae. Aquest grup barceloní és l'evolució de l'Orquestra d'Estudis Sinfònics de Barcelona. La seva primera actuació pública va ser el 1936, durant l'obertura del Congrés Internacional de Musicologia, celebrat a Barcelona. La famosa soprano catalana Victòria dels Àngels es va vincular a aquest grup durant la seva etapa formativa, igual com també ho van fer el tenor Josep Benet, el viola gambista Jordi Savall i la soprano Montserrat Figueres. Sentim l'obra Naulàlia Volgonella, interpretada per Ars Musicae i dirigida per Enric Gispert. Thank you. Acabem de sentir l'obra Neulàlia Volgonilla, interpretada per Arts Musicae i dirigida per Enric Gispert. Avui que hem parlat de la Biblioteca de Catalunya, aquest edifici del centre de Barcelona, que és una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals Le patrimoine architectural catalan, il a sabeur relation avec la musique.